Ötödik rész. Hogyan bánt a brit kormány a túlélőkkel? Az auschwitz túlélő brit hadifoglyok történetében az a legszomorúbb és legfájdalmasabb, hogy a brit kormány teljes érdektelenséget tanúsított a hazatérők iránt. A második világháború Tommy edkins szembeni ellentmondásos attitűd nem volt új keletű,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 Szintén mellette állt ször Thomas More, a lezeredes, Air Burse képviselője, aki gratulált Lukasznak, amiért visszafogta magát a téma megtárgyalásakor, mivel az sokakból erős érzelmeket váltott ki.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 Feltételezhetnénk, hogy a brit kormány tagjai mit sem tudtak arról, hogy egyes honfitársaikat felső szilézia pokoli szegletében tartják fogva, és hogy Clement Attlee sem volt tisztában ezzel egészen 1944. novemberéig.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 A Nemzeti Levéltárban azonban megtalálható a HW1 per egy számú dokumentum, egy elfogott náci kommunikáció másolata, amelyet 1942. júliusában adtak át Churchillnek, nyolc teljes hónappal azelőtt, hogy Artur Dudd Auschwitz véráztatta földjére lépett. A német rendőrség 34 per 42-es közleménye így szólt,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 19.23